behatzi etan bertan eh, elkartu dira, eta zinean ba, bai, ba, gu eskatzen genuen eh, berrogoi euroko eh, emendatze bat, eta batez ere garrantzi ematen dioguna ere, eh, da esnik gehi amalau eh, koma zazpi hori, hori de mantentzea eskatzen genuen minimo bezala, eta azken zinean ba, ba, onartu izan da, eta egierran ba, baikorki, baikorki eh, baloratzen dugu, eta erran dezakegu, ba, momentuz horrengo ba, hori horibintzat, edo, no, ba, hemen galditzen dela. E, Aterabidea bat atxeman dugu, eta gure eskaerak nola baite onartu egizan dira, eta baikorki, baikorki baloratzen dugu. Eh? Uh -huh. e, erran behar da ere, e, jende pidea bat bat zela diltzat beti egun eta egun eta hamar ditarteko kopuruan ibili gara, eta eta ziien ba hori ez e, baikorki baloratzen dugu ere ikusi dugulako ba eh eta benok elkarrekin e, indar bat eginez ba lortzen alderela gauzak.